Asalamu alaikum wa rahmatullah. Të nderuara vlerëzues të motra, ju ja, takojmë përsëri në emisionin ton Rruga drejt Allahut. Mbas kemi folur për fisikrimin e shpirtit që mjedisi bëhet pengesë, themi se realiteti në cilin jetojmë sot bëhet pengesë, por ajo që është shumë e merrëndihshëm është është një fakt i pakundestueshëm realiteti jon që lë shumë për dëshiruar. Kjo ka qenë një kaos i vërtet, një kaos mendimesh ku shumë prej nesh janë munduar të japin analiza të ndryshme. Thonë që se bepi shkaku i këti realiteti janë faktet apo shkajtjet sociale. Dikush tjetër thot, është një fakt shkaku ekonomik. E dikush tjetër politik, e kështu me radhë. Nuk kam të sosur mendimet. Për trajtuar në këndvështrimin islam të tonin, se kushës se bepi vërtet i realitetin cilë nëndodhemi, vazhdojmë të jemi në shëqërin me hoqën të ndëruar e një srama. Hoqë të rëmë mirëse ardhin, osej Allah shof left ndëroft edhe ju vallah shof left shihni pjesën e ne dhe trajtojmë dhe shpjegojmë gjithë problemet që kemi në rrugën drejt Allahut. E kemi përfunduar me fisnikrimin e shpirtit, ke pengesa e fundit që trajtuam ishte shoqëria, ambienti. Këq ambienti është erdraliteti lësinë ndodhemi sot. Realiteti muslimanëve këto shumë për dëshëruar. A shtash është një kaos i vërtet. Për të trajtuar analiza të ndryshëme mendime shumë e er munduar të, të trajtojnë, dikush social, dikush ekonomik është problemi, dikush është politik e dikush një shka tjetër, sot jemi përtrajtuar këtë të. Atërë dhe të shuret dhe dim fillimish më thënë, atërë i poshtë të probleme, a kemi ekonomike, sociale, politike, apo të shfarë në realitetin të. Fëndërimit e këni Allahot të mënëuar, sëpashit e bekimit e ti qofshin bi Mohamedin sallallahu alesallam, bi familin e ti shokët, dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht jam shumë i i gëzuar që po na i pët rasti të trajtojmë probleme të staf shpresojmë që me trajtimin e tyre do të ofrojmë së tepaq ndonjë zgjidhje që muslimanat më lëshëm do të marrin frymë, më lehtë do të thojnë ka Allahu azh duke u aleh thuar të tjerë të tjerë në rrugën, shpresojmë unë të së bashku që Allahu na i lesej vështësitë e ditës së gjykimit. Amin. Sikurçë ka thënë pejgamberi sa sollem kush i aleson musliman një breng e letson brengat e ditës së gjykimit. Në anën tjetër të gjitha ato problemet që i përmendë, ëh, a duan pyetojmë sa ton gulfatin muslimanët sot dhe përbojnë realitetin e tyre që nuk duhet shumë për të analizuar dhe të vijesh të këto përfundime. Muslimanë nësë dhe të padushim në gjecin gjitha këto rrafshë, në rrafshën ekonomik, në rrafshën social, madje edhe në rrafshën indikimit politik, nuk, nuk kanë kan qasje përzirën e përlemeve të tyre vetanake. Mos lasim ndë një mision të të tërpacorë të të të në këndë në botë. Gjithashtu në rrafshën në shtarak, janë të mvarur nga fuqitë e tjera të jashtme. Eksti më radh, problemi që tash nuk dua ti shpalosë të gjitha për shkak se nuk është edhe tema jonë për rreth të flasim për këtë. Mir po shpesh kjo realitet bëhet shkaktor që ti pengon muslimanat në ecjen e tyre te Allahu tazojel. Si bëhet shkaktor? Bëhet shkaktor nga disa kënde. Këndi por se mos pajtimi në përcaktimin e diagnozës që ne në nxirr nga kjo realitet po në shkaktonë mës pajtimet të tjera, dhe mës pajtimet po në lodhen, po pengun unifikimin, dhe rrëvësht nga kjo, po pengun edhe ecin e duhur ka hallahu a do gjerë. E dyta është se jemi duke u bartë vërtë në mështë nga eksperimentin e eksperiment, apo jemi duke e provuar këtë, nga se u bindëm se qenë kam mirë, pas diso viteve, dekadeve, po bindëm se nuk qenë kam kjo, praktise këtë, fillot tjetër. Dhe kështu pokaluin generata, vite, po shkoj njerës e njerës dhe gjendja e këti umetit nuk po përmirësot në kuptimin e përgjithshmë edhepse përgëzimet e përmirësimit ka vashdimisht. Andaj, në tërsin e këture analizave që tentojnë ta zberthejnë problemin e muslimanve dhe ta gjenë burimin e këture problemeve sa ashtë si kur qëtje e përmene ekonomike, sociale, politike, që farë dhe qoftë, ne që shpresojmë që jemi të ndryquar me udhëzimet e Koranit dhe sunetit. Dhe ndikim rrugune të parve tanë të se lefit. Duke i u referuar analizave dhe temave të kësa nëtyre që i kanë trejtuar djetara tonë edhe të kora të kaluara edhe të kësa i kohë, të gjitha këto analiza që i ti përmanë nuk janë me rël vendimtar në këtë problem. Dhe të nuk mund ti mohojmë, E, e kanë një ndikim, por nuk kanë rëllë dhe ndikim vendimtar që t'jelë gjendion dhe kësisoj. Përsharar syje. Nga se për para musliman, kër ishin që nga kuaj Muhamidi s.a. Kër ishin raportet fëqishëm me Allahun aso qëtë, kush e kontestan për shambull uh, udhtimin e mirë të bukur, udhtimin e sigurt, që e bënin asë hapt e pejgamberi së samë në dretim të Allahot, asë gjithë, asë kur nuk e këtë sënë këtë. Në anën tjetër, për shambull, gjendë t'yre ekonomike e ishte shumë më e vëzhtisa e jona, që jepë të kupton, ajo pengante në një të rasta, por nuk pengante në, në mejdanën që ne poflasim. Gjithashtu dhe gjatë viteve mëralë, dekateve mëralë dhe pas pejgamberi së samë, musliman nuk ishin matë në dikim të matë të fuqis, ishë duke u forcuar, por jod në masë të madhe, në filim, me që thadë, një si generata më e mirë, që është nëzirë në, në ftyrë të tokës në një herë, dhe imi të obliguar të ndjekim ata. Andaj, si mund të jetë, një generat shëmbëllëtyr për neve, në qovë se në rafshim politik është e pa përkryrë, mund tjetë vetëm atë herë, kur faktori politik nuk është vendëntarë në këtë rastë. Ekshtë të më ratë të tjera që Ku është problemi? Problemi nuk është tek to, sikurse e theka, por problemi është tek shtrembrimi i msimve fetare, keqkuptimi i fesë. Dhe kur flas për këtë kuptimin e fesë kam përsëllim tek kuptimin e rolit të fesë dhe ndikimit të saj në jetën tonë, përdisi si fe dhe këtë kuptimin e shumë dispozitiveve të fesë dhe rolit të tyre në jetën tonë të përditshme. Për shembull Sëtë në rafshën e umetit, në rafshën e muslimanë. Në që vëse bëm një analizë dhe intervjistojmë djetra, cindra, mira muslimanë. Dhe i pysim, kush ka mësëtej përmi në dikim në jetën të ndë, kush e përcaktorën agendën e preokupimive të tua, kujt i alejan të të përzijet në familjen të ndë, në biznesin të ndë, në jetën të ndë, kujt i alejan, dhe vendosim për shemb disa prej opsioneve ato. Unë jam i bindur se opcioni ku qëndron feja nuk do të marr votat e merituara. Nga se muslimanët nuk e kuptojnë se sa është e rëndësishme që kjo fe të depërton të gjitha porët e jetës. Apo, dhe nuk duhet kjo fe të trokas në dyert tona, por duhet të i gji dyert tona të hapura. Nuk duhet të kërkan islami leje, në falë zotëri musliman, am lejan që ndikaj këtu, a po nuk duhet kështu, por duhet të gjitha dyrë të hapim. Dhe të themi i kësa e feje, futu, edhe ku të duash në drysha, shta, larga, presh, në dërta, qëfar të duash? Je i misarë në shtepin tonë. Kësile misarë dhe islami nuk pojëgëzën këtë kuë. Gjasa musliman e kanë keq kuptuar rolin rol e fesë er er tyre dhe rolin e ndikimit tek kësaj fëse në jetën e tyre. Një nga çifot e hershme, Ertak Muhamedi, ertek një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. The dëshiroj që të futë hamendit tek shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mirpo subhanallahu. Kur njerëzit e kanë të kuptuar fëin drejt, do hmm. kamanden. Gasetash mbindje rëndën erësiret e të gjitha hamendjeve te i tha kui dërguar juaj po përzi çdo çështë të kjo do klajje po u përzi ka se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me sat ashabet edhe si të bëjnë marrdhënie me gruan e tyre apo pa di kot detajet që ka përmendur i dërguari sallallahu alaihi wasallam etë tira të tira a densi u përzi Muadh ibn Jabal nuk i tha vallahi po mirë që Shiko, pas në habit, nuk është do është të tjopë në hapsirë, nuk u hamen. I tha, jë vetëm kaqë, ka gjyra që ti nuk i dinë që kuaj përzijet për neve. Ja është të edhe më tepër, atë problem që e bardë të qifuti edhe dëshëndet të infakton të me të mëhotit. I tha, a i madje në fletë si duhet të urinuim. Shiko e këtë ndikim, apo duhet të futemi në banjë më këmbën e majtë dhe të dalim me këmbën e djathtë. Kur të futemi këtu kët, kur dalsh jukët tash diçka të tरथua. Apo kur të rinosh, duhet të ish i kthyer në detym të caktuar, nuk bën të kthesh gatibla. Edhe këtu kat kthehem, apo. Po. Kur të bësh marrdhoni tash me gruan, mëson pega mëson, madje thot pega mëson, kur dikush nga ju e kryen nevojën që ka me gruan aty, mos të ngritet para përfunduar gruaja. Shekoha ne këtu përzihet. Pastaj flet pejgambërit sallallam për gruan si të pasuron nga cikli menstrual në detale për të koptuar, praktike është a jetën që Allah dhëtë ma thërrat në filkitab e minësej. Në këtë liber nuk lem gjemongo, është i plëcuar, andaj nuk duhet të kemi qasë selektive. Ta marim islamin për festa, Fetan. apo për gjuma, bajram, ramazan, dhe kjo është të olin fest, dhe murë fund feja. Dhe sa so kur vijë, fjale për më rdojnë ndërkomtare, për politik, për integrem, zhvillim ekonomik luftim dukrive negative këto feja çfarë ka të bëjë këto fej sikur më kujtohet një ignoranti kësaj natyre thonte se si e shrrën feja problemin e mungesës së rrymës tani na thon të kështu Kë, ignorant nuk e din don rolin e islamit i themi po islami nënson se si mund të kemi rrymë vazhdimisht 24 orë donëmi gatshëm t'u asrojë njerëzve këtu kanë plan nga Kurani si mund të kemi rrymë 24 orë kanë plan nga Kurani si mund të kemi ujë 24 orë apo katër muslimanë çalojnë më të madhe kanë këtë kuptim shumë dhe ky këtë kuptim i bën pas saqë të huazojnë drejt të huaja dhe të largojnë nga feja Allahu xhelaluhu wala dhe pasaj këtu huazime të ndodhin ngjyrime shikosa e bukur është kjo në huazime mm, mm. ndodhin ngjyrime apo dhe pastaj një musliman është i kaltër, një është i kohë, një është i zi dhe pastaj këtu ngjyrime na bëjnë që Mos ta ndije afërsin e njëritjetës. Mos ndimesimi të përbashkë ju, ky tjetër, ky është me kët parti, jo ky është me kët anë e lindjes, ky është i perëndimit, ky është i veriut, për sa barti një ve. Ky është polemijon. Këç kuptimi i fesë Allahut Azzezel, do thash këç kuptim? Është në tersit këç kuptimit të fesë, që do të thot këç kuptimin e ndikimit të kësaj feje. Sa duhet realisht kjo fe në kontratë? Deri ku duhet të përzihet kjo fe? Deri ku Kjo është e para dhe e dyta në vet dispozitat. Sot muslimanët që falën, për shembull, e kanë kuptuar drejt rolin e namazit për luftimin e dukurive negative shoqërie. Nuk e kanë kuptuar kështu. E kanë të darkët namazi si pofundoj tar çfarë bëj arr jamis për lemijë. Kështë çuptimi i namazit. Ata e kanë kuptuar djet musliman drejt rolin e agjerimit la alakum te tekon çetë ndëbash. Nuk e kanë kuptuar. Andaj ky kësht çuptim pastaj po na sil kët realitet dhe po e arraños edhe më tepër, po arraños edhe më tepër për po bën të bënë të fuqishëm kët realitet që e përmendët ima e le shum për të dëshëruar. Ço tho të hë zgjërtim shigjetat në katër kundër, domethënë. Nëse ne në mendojmë që un nuk jam i gatsh të kujtoj fenomenime për shkak të shkaqeve ekonomike që kam, për shkak të shkaqeve sociale që kam, për shkak të faktorëve politikë që ndikojnë, që un mos e kujtoj fenomenime, i themi jo, ktheja, është ai që të ndihmon ty ke ekonomia, pekreft, ke politika, ke gjitha, pekreft. dhe në thami që kemi pa. fakte të shumëta, po pa. që nuk është pjesa e këti emisioni. A ka pas këto probleme masive që ne kemi sot nga në kohën e profetit osa sallam, tekstet kruanore, profetike, a flasim për dukurit të tila? Për dirë sa ishte gjallë Muhamidi sallallahu alesallam, a ishte al faktor stabiliteti, apo? dhe gjithdoherë sarë tentojt të keqkuptojt dhe që nga feje internën të ajme autoritet në ti. E për këtë kemi shumë shambuj. Për shambu në një rast, një nga asap të pegamirës om, ishte i plaguosë nga lufta. Dhe posa ratë të flaj, në kurozhuën e mëngjes, ishte zhuar uh, gjunëb, i papasër. Dhe kështe shumë plagë. Kërkoj nga shukët e ti diso konsultime se qëfar të bëndëte. Dhe të gjithë, një zëri i than pa pusit la mburrë me këtë varr, me këtë plag. Ma gjini rrug dalë me me me me dhëme të imum me këtuën. Jo e than për di sa ka ujë, për ty nuk ka zgjidhje. Dhe çfarë bëri ai? Për dëshëm e dëgjoj që qyteti shoqëtoi ti. Dhe posa u la, vdiq. Asim diku në plagë. Kur ndoje kët Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. A tha pirë la të çoft vdi që dhe nuk pranove lecimin në të kuptimin bërnur, a e urojë kështu, pegameson? A i tha shukve ti, kështu duhet t'jeni, burra, ju të shoni për, t'jeni kështu të qëdru shumë finë, të fort. A u tha kështu? Jo, kjo ishte një tentative rëzikshme për kështu kuptimin e fes, për kështu kuptimin e dispozitave, kështu kuptimin e lecimeve në fe. Dhe tha pegameson, kateluhu, katelahumullah. Njëri që nuk kështë të mfjallur t'i këso fjallësh, mirë po i përderë të në këto sitata përtreguar së rëzdet në gabimit. Dhe tha, evran Allahu i vraft. Shë këhë këtë dua, evran Allahu i vraft. Dhe kjo dua Allahu i vraft, nuk kështë e për t'i vra Allahu ata. Nga se pegamersëm në fond të jetësit, thë gjitha qdo musliman që e kam ngarkuar me lutës, si kurse në këtë rastë. Apo, apo kam full diqka të rënd në hak të ti, të gjitha këto Allahu a shëndërën atyre në shpërblim. A se është mëshirë, pegameson. A ne nuk ishte me ta diqka përsalisht. Apo, mirë po, e tha këtë për të rëgua se sa është këra rëndë. Më një rast të tërë, një njëri erdhë, ishte pegameson duke ndo plashtin e luftës, dhe i dha njëriut dhe i tha a njëri. Tha, këa është një ka interes në të, nuk sënohet për mesoj kënësia Allahot, nda i tha o, oh, Muhammed, bëhu i drejtë Muhammed e lësëm bëti i drejtë ata e rëtha, pegamë sëmë, oj, hak mirë për ty nëse unë nuk jam i drejtë, kush për të ti drejtë o, mirë i u revoltuar shumë dhe tha më lehu i dërguar e Allahot të vras këtë armik të Allahot tha pegamë, mirë sëmë, nere nga se nga kurizit i ti do të dalin pasardhës të cilët do të bëjnë kështu, kështu, kështu, do, që do të thotë atë që ç'kuptimin e fjalës së më tepër. Prandaj ka pas tentativën kohët e pejgamberit (s.a.w) por kanë cin raste të izoluara. Dhe ndikimi i autoritetit të pejgamberit (s.a.w) ka vërtetë të vdesin në moment. Por pejgamberi (s.a.w) do që e di se do të vdesë dhe autoriteti më nuk do të jetë prezant dhe mungesa e këtij autoriteti do të bën që njerëzit pasaj të marrin të drejtë të komentimit të tyreve sikur sa ata doin ka përmend pejgamberi sa sollem se do të ket një se tillë do të ket. Në ka përmendur se si realitet do të ndodh. Dikush mund të thotë po sikur mund si me kat çuplu fen thaj me se ka përmend pejgamberi sa sollem se si këto do të ndodh. Andaj mos të mirëminë me ignorimin e këtij realiteti. Apo Se nuk do të ndodh kjo, është pa e pamundshme. Ju thimi se do të ndodh dhe ka ndodhur. Andaj mos të mirëmi ne me ignorimin e këtij realiteti, të këtij kuptimit të fesë, por të mirëmi ne me dy gjëra. E para të ruhemi ne që mos të bëhemi të prekur nga këtij kuptim, dhe e dyta të kemi rol konstruktiv drejti për probleme për ta shëruar. Sa njerëz sot për shembë e injorojnë këtë çështje. Thon kanë njerëz që thon nuk duhet muslimana të umat ligjërat. Ka se muslimanët A juor gjami, faqja e kaq r në gjami, kept kupton se një njeri e uzuar tash që që është temë e përfunduar ky njeri. Apo ti duhesh të mësh me njëri që është jashtë xhamis, ose ha që nuk është musliman, aty ti bështyrje. Çfarë do të thotë? Do të thotë që pardesë kimi or xhami, ne nuk kemi probleme ne me fenë mo. Ne mund të kemi probleme praktike dhe pyjes, por nuk kemi nevojë të ndëgjojmë ligjrat nga hoxha. Kemi grup njerëzish, shoqë që nuk kanë dinë vetë të nevojshëm, apo për tu edukuar dhe në frymën e uzimit kërën orë. E të Koranor. Po, ne e kemi më sanze të edukojmë. Po normalisht. Normalisht. Andaj thamse ka paralel nuar për këtë ngjore Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk duhet të injorojmë, por duhet të ruajmë që mos të bëni pjesë tyne. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkurtimisht dy hadithe. Hadithi por quhet hadithi Hawdet. Hawd-i çka është? Ës një pos imad, që dhë sasën, i malll, inshallahu xalla wala do të jap të dërguarit të son ditë të gjykimit. Uji i thjesht një ujisëm i, i ëmbël, thot Muhamedi alayhi sallam, ku shpin nga uji, nuk do të etet pas ti kurrë. Një ujë subhanallahu aq i bekuar që do të fik etin përjetësisht tek njeriu. Do të pin ujë pasoj nga kënaqësia, por jo nga nevoja më. Për çka s'e ka pirë me atë ujë. No, no. Dhe thot pejgamberi sasallam, "Ana faratukum indal haud." Faratukum, on jam ai që do t'ju presju tek haude. Tash para më ndaj një postë më atë thëtë përgamerë, gotët e ti janë sa numri i ujeve në qilë, dhe gjithë do kush nga umetit ti do të ketë gotët e ti të posaqme. Ndërsa një koqiri këti pusë, është Muhamedi sër Allahu a.s. Në prate këpës, që gjithë do kuj të jap uj nga dora e ti. Kësh ndirë, nësëm Allah nga mundësatë. Dhe thëtë përgamerë, sa duke ardhë grupe, grupe nga umetit ti janë, të ndëroj, në moment, në moment, me lajket, pengujnë disë njështë t'i afrojnë haudit. Unë u thëmë, u me të jemë të në shokë të mi, të në kuptim pasus të mi, lërëni. Qëfar do të në me lajket? Thojnë, inë në kela të drima ahtë dëthu ba'dek. Ti nuk e dinë qëfar kanë shpikur dhe shpifur këta përfintën dhe pas të jetë. Ti nuk e dinë. Ata duken se janë musliman, por në qofë se u azbrazëm zemrën, e tyre, dhe uazbrazëm shporten e mendimeve të tyre, dhe të shuar gjyra jotë mira, të ndryshuara, që kanë dikuar në keqkuptimin e fesë, për këtë arsujës të ta nuk kanë hisë se që të pinë nga dora jote, nga se e kanë trathuar e manetin tëndë. Dhe këtu bën pjesë, dhe duku është i cili, dhe të tëtë, të ndryshën dhe që ka fejë Allahut, aso gjelë. Qo duku duk u thë një dhe se kjo është e keqë duket ai erares te mirë ose çoft duke u thënë diçka njëri që është i mirë e që ai erares te keq. Datën ka transmetuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam suhkan suhkan liman badala ba'd tur po çoft atyra që ndryshuan dhe prishën pasmet. Andaj kjo është një kjo është një paralelrim i rrëzëshëm nga ana e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se së do të ket individ the group nga këymet që dhëtë bënë protagonist të keqkuptimit të fes. Dhe di, adit i dytë, thëtë pegamerit, sësem, është për jetën tonë, kjo është e për botën arshme, bënda, po, a tha për këtë botë. Muhamidi sëllallahu alësëllam, së tëti ale nësi sënauatun khaddaat, dhëtë vinë të kënjerëzit kohëra të liga, kohëra të mashtrimeve të mëdha. Nga mashtrime të mëdha, mashtrime të kur vinë, Kur ka kaç kuptim? Nëse unë një çën e kuptoj drejt, a mund të më marr të mundikush? Jo. Po kur e keç kupton një gjë, nuk e di atëra ja be hapësitë ku do të marrë. Andaj falku që është ku dhe vite të mashtrimeve, vin atëra kur ka kaç kuptime. Në njëri që e kupton mirë, për shembull, e kupton mirë vlerën këti e këtij aparati ose vlerën e këtij kompjuterit, për shembull, nuk mund ta mashtroj ndosht ti a ja blen me çmim të lirë nuk mundet nga se kupton. Po ku nuk diu çfarë, këtë e kuptoj që nuk e di realisht duke kuptoj realin vlen aty, atëherë bëhem objekt i përshtatshëm për mashtrim. Te sik ka kët lidhje me mashtrimet dhe kët çputimet. Për kohën ton. Tha, do vin vitet të vinë vite të mashtrimit. Si pasoj mashtrime voi dërgoi Allahu, si pasoj kët çputime dërgoi Allahu. Çka do të ndodhë me neve? A vetëm do të na mashtrojnë dhe kaç apo do të ndryshojnë tek një diç? Nga realiteti, kështu më rendi. Tha pejgamberi sa po do të ndryshojnë shumë, po do të ndryshojnë shumë. Ne, ne po e komentojmë këtë nga se pejgamberi zonë më tha se si tërcia dihten okay. do të vinin njerëz vitet mashtrimet. You can the bu fiha sadik. Njeriu që është i drejt, i sinqert, i vërtet, apo do të shpothat gënjeshtor. Nëse njeri u që është gënjështar, dështë shpalët si njeri që fletë vërtetën. Ajë që është besnik, dështë shpalët trathar, i rëzikshëm, i padobeshëm për mesin dhe shëqërim. Nësa ajë që është i padobeshëm dhe rëzikshëm dhe mashtruas, dështë shpalët besnik. Parëmënda, dhe të tëtë, qëfar pasoja mund e, të godasë njerëzit. Atëherë, kur bari ideleve bëhet ujku Çfarë realitet është kjo? Është një realitet të holh që unë dështrova ta simuloj pas natën tonë të, të, të përditshme me realitete, por do të duhet të shkụpuleni për një absurd të shkurtër. Dhe. dhe duke që në fllatin të ndëruar motra të vëlezër në fllatin e këtyre fjalëve, që ishte para me vullazim me këngjime dhe me atë ku profeti jon sallallahu alaihi wasallam na kërcënon dhe thot turb për atë që ndushtojnë bas neshë. Këtë jemi bas pakë. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Të ndiruar miqë këtë jemi përsëri në visedën tonë ku poflasim për rëndësinët kuptuarit fez drejtë. Hoqë, e lem ke hadithi shumë i të mershëm të thosha në thënëthojnëza, po që të lë për të realitetin këtu atit në jetën tonë përditshme vërtet. Vitet e mashtrimit. Ën do të në kuadër të teksteve shëriatike përtare që përmendet rreziku i këçkuptimit të fesë, i strëmbimit të fesë e përmendëm elahidin e një urtë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam sallallahu alejhi wasallam ku na para lemron për disa vite, dhe këto vite nuk janë 1 2 3, por këto këto mund të jenë dekada sheku, por kështu shpër i dërguar i sa sem kohra, nuk themi kështu më mirë sa vite, kohra të liga të mbashtrimeve të shumta. Dhe përmendum se nga mbashtimet e mëdha që do të mbëtnojnë në atë kohë, do të ndemi pjesa së ku realizohet thjesht do të përzirën edhe burimet. Dhe, dhe posa të përzirën burimet e informimet, atër keqë kuptimi është i gatshë. Ta është paramendo ti që për një smundje të ndë, të shkërës dhe të informuash nga ingjini. Vetë vet fakti që e përmenti se këtu i këshku informu, me informu, jemi kuptu se sot më ndëmëtorë. E fërte të fërte, dhe kjo sinë qërështë që ditë. Kemi halë, thotë, kemi derte. Sepse më ndekurim të smur, nuk shkojmë pyesim dikënd që s'më rlesh, sepse oh, na dëm, do gjim mjekun më të mirë, më specialistin për ta pyetur. Ne duhet të trajtuar së bashku, të zorim që vërtet të problemi nuk është ekonomia e kryesorë, por që kuptuari të fes drejt. Kemë rënë që ne nuk e kuptojmë, as të kemi kuptuar. Çfarë do të kuptojmë drejt? Kjo fea. Ajo çfarë duhet të kuptojmë përfshin një tersi të madhe, e cila përfshin pastaj njësi të shumë të qenit duhet t'i kuptojnë. Duk e filuar nga besimi, duke filuar nga dispozitat, duke filuar nga e, raportet ndërsirë e ndërsirëta me zvete e kështë më radhë. Mirë po, këtu duhet vëqe disa gjërat të posashme. Besimtarët, ose njërën përgjësi, njërën t'yret për detshme, ose balafaqohen me mirësi dhe begati dhe duhet t'a falendruen, ose balëvaqonë me sprodhe të lashe dhe duhet të dinë si të të i kalojnë. Me nëzin këtë rafsh, na duhet shumë të kuptojmë finë drejtë, si të falenderojmë dhe si të bëjmë sabër të i kalojnë. Për shemblë, në qoftëse, marim begati që i ka njëri, dhe e pyesim këtë njëri, musliman po thëmë, a dinë të falenderash Allahun si të kamësuar fejote për këtë begati? Do gjejm se shumica dërmuese e muslimanëve e përkufizojnë falënderimin në fjalën alhamdulillah gojore. Dhe kjo është prezantim i gjumtuar i mangët i falënderimit te Allahu azhjet. Ne kemi problem serioz në përdorimin e feston për të mirënjohur për Allahu azhjet. Dhe këtë problem ka shkaktuar kështu kuptimi. Pra nuk dimë realisht se të jemi falëndërues në mirënjohje Allahu azhjet. Prandaj Na duhet që ta kuptojmë se kët begati çka, nga kush e kam, çfarë duhet i them atij dhe si ta përdor kët begati. Përgjigjja ime në të gjitha këto pyetje më bën falendërues ose më bën jo falendërues. Dën katrash na duhet ta kuptojmë fen drejt. Nëse e, e marrim paraqysh këto pyetje që e bënë çfarë duhet të kuptojmë? Të kuptojmë se si ta falenderojmë Allahun. Si të jemi ro falendërues ndaj Allahut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ikëse më ka të falë dhe nuk ke shtefara më kat të më do, po éventuale te natyrisë njerëzore. De vogla që mund ti bën te éventualisht, edhe ato Allah i prandoi se ka të falura. Dhe fale të natën, të natën fale, para mendoj un kët ende kanë problem ku gjantinë. Para mendoj si njëri mund të fale të vazhdimisht dhe natën ti ti ti ti ti fryen këmbët nga nga të që duhet të jetë në këmbë. Kët nuk e bën sot kriminali më i madh, mëkatarë më i madh. Nuk e bën sot kët nëse e gjin pejgamberin s.a.w. si vepronte dhe çfar tha i tha gruaja ti Aisha radhiyallahu anha o i dërguori allahut para mendoj për gruan e tij se veprimi i qytetshëm e lënë më për neve thas tërkimond tërkim angazhim tërkim përkushtim ndaj allahut atëujen ndersa ti allahut i ka falur gjithë mëkatet çfar tha pejgamberi afala kunu abdan shakura eshimos ta bëj kët kur duat iem arop falëndëruas të të tëtë shika sëmbetet për të dëshiruar për neve për cindro për falendrues në qovësikim përshë mëkatet tona adhurimin ton, angajimin ton përbal figure se Muhammed sërë Allahu al-sërëm ma dje me tërkët angajim, me tërkët subhanë Allah për ullje adhurim dëvajdushum, largim nga mëkatet tër jetë e përkushtuar Allahu gjella gjelalu a dinë si e përmëndën të namazët i gjithnatës në sejqë dhe thante në sejde fundit pas fryrjes së këmbëve, të çelin me të gjatë dhe lëndëve të shëmta, e kështu mora dhe kështu mora në fund fund fare. Thashte la uhsi thanan alek, anta kema atnita la vjesik. Me jet këtu O Zot jem, nuk mund të nuk mundem unë. Më mun, tërë këd mund, nuk mundem unë të falenderoj ty. Ti qoftë i falendëruar ashtu sikur ti din për veten tënde. Shikoj këto falendërues, e këtu duhet të kuptojmë një Në falënimin e shoqë natyrë, na i mbyll dyta ankesave. Nuk kemi sfunduar i mankesave. Kët nuk e kam, kët nuk është, nuk korr, re... nuk din. Kësh problemi kët. Duhet të di të që jeni profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë nga ana ekonomike. Shumë ka qenë larrit. 3 ditë me radhë nuk ka pasur ushqite ngopa sikurse e din. Edhe falënderoj sot jetë natës. A ne duhet ta kuptojmë kët? Të jemi rrob falëndërosë Allahu, asoj. Dhe kur ta kuptojmë kët drejt në mbejtë të kuptuëm se timi edhe robë duruës, të duruëshëm, të falenderuëshëm dhe të duruëshëm. Allahu gjallewala ku në dërgonë sëprova, fatë këtësishtë, shumice e njerëzve armicojnë sëprovat, dërsa ato bartin mesajën mitësore nga zoti gjithësisë. Allahut dëshiran, o robi i Allahut, përmes kësaj sëprove dëshiran me të bartë dikun ku Allahut dënë me të parë. Uh, ti Gja, tjetës të dhe të, të përderëshme, apo? Nuk je duke folë fjallë, nuk je duke undirë, nuk je duke vepruar, ashtësikur po përre të zotë i përteje. Allahu është në pritje nga të të dhisa fjallëve që nuk je duke i thënë. Andaj, ju përse Allahu ka nëvej për të fjallë, por është në pritje për shka këtë shpërblimit që ta ka pregadit. Po për ty. Për ty! Për ty! Parëmendejë për shemë një profesor në shkollë të danë, të respektanë dhe endë pa u futin përvim, ka pregadit për ty dhjetëshe. E ka pregadit për ty, e do me të donë këtë notë, po nuk mund të e falas, po duhet me të bëtë të ca pythje. Dhajta është po të pyth, mirë po kvaliteti dhe cilësia për rrituja nuk janë përputi me notën, A çfarë punai? Ti ston do pyetje këtë e, kët, e kështu ti duket po sapo më dhënën ky burr. Më lë të lirë. Ti duket ngarkes dhunim. Në sa e ka për me ta arsye tu notën. Jo pse do të më tundu. Ja se të të ka pregadit ti abdeshka. Edhe Allahu xhellahu vela ka pregadit shpëlim për rubin e tij, ai e don rubin e vet nga se ka krijuar. Porubi ti, në provim nuk po dhet se duot. Në provimin e falërimit ti të, të mangët. Nuk po falëran se si duot nuk po flet si duhet, nuk po ndihet nga brenda si duhet. Allah at Allahu Xhallahu wala partin dihum ora ktireu betashkriat. Të marrat notën e përgatitur ia dërgon të sprova. Daj të sprova kjo mesazh në vet. Apo ky mesazh thot orbi i Allahut që ka, ka shumë kohë, apo që nuk e lëtuar për Zotin. Andaj ka ardhur kuçi dhe solat është të çesh për Allahu Xhallahu wala. Mesazh e lexon. Po Allah Zot e vërtetë. Subhanallahu Allahumma fa bishën se i gjithë dhe dhirë lëtë. Aro bimë kako që nuk këdonë sadak, këheru për mu të të ndihmash dikujtë, vjenë vjen sprova, apo mesajë i qartë, shkruante, po ditë të të lezajë. Gjithë dhe sprova është mesajë, që përmes ati mesajë i komunikënë zotë i gjithësis më rapë të ti. Dhe së njerës fatkecështë, i hudërë mesajët, <gjuh> i fshinë mesajët. Dhirë të tyre është që ta rikëthejnë qëtësinë në rahatinë, pa përfiturën nga mesajshë. Këta e në të prihuarit. Nësa ka dhe sotë të tjerë që thonë e kuptuam Zotë i Ziz. Po, e kuptuva. Dhe hes në rrugën e duher. Andaj, fjole e kuptuva do të të të të se diri më tani pas në kështë kuptuar. A tërësit duhet vërtet të futemi, më thëmë, praktikishtë? Kërbi e fjële si ta kuptojnë të fina laot, azogjeli, pasi përmenëm se që farë Femte. duhet të kuptojnë, tarë, si ta kuptojnë, dhe këtu është teme gjatë kjo, por unë më ka pëlqyër në këdrejtim një nga djetarët bashkohor, që shumë shkort, por subhanë Allah, shumë qartas e ka përmendur se si duhet një musliman të kuptojnë të fina laot, azogjeli. Kjo është padyshim shumë e përgjithshme. Në çelsin. Po, çelsisht. Pastaj detajet mbështeten përsërime të tjera. Çfarë tha ai kështu? Tha çfarë na duhet teja? Për të uzuar, për të orientuar. Apo teja është ose sikur të kemi pranë në fillim, ose të namëso rrugën, ose të ne shpalos rreziqet. Do të ka duhet të shkojmë dhe për jetrrugën se shkojmë çfarë mund të na dalë. Fakë dietar. Kjojnë gjanë shumë u thimit të në këtë botë. Dërmën shkëmë ndë një vend, duhet të dim ku ka lumen, ku ka pushimure, të dim se ku ka bregore, ku ka rafshnalta, fusha, apo, për të ditë për të për shtatur. Mm -hmm. Dhe këtë mund të dim dhe duke pasë harëtë. Një harë për qenë efikase, qëfarë duhet përmbaj? Duhet përmbaj tri komponente themelore. Për qenë efikase, për të luajtur rolin që duhet komponenti parë është të jetë gjithë të përfshirëse. Një hardë që është e mangët, e cunguar. Paramendo përshamë një hardë që nuk të të regonë ty se në këtë vend është këtë qytet. E cungume. e cungume. E cungume është, e të dëvjen, e të, të, të qëriën tënë. Mm. Edhe kështutë të muslimën për të kuptu finë, drejtë, nuk duhet të kjenë qase selektive. Nuk duhet të kjenë qase selektive. Unë duhet vëqë namazin për fesë. Moë më duhet vëqë kërë për fesë, jo. Kushti i parë për kuptimin e drejtë e fesë është gjithë përshirja. U dhullu fi silmi këthe. Futëni në fejnë Allahut, pa kushte. Përgjithsisht, në kuptim global të përgjithshëm. Andaj, është nga feja Allahut besimin e Allahun, për është nga feja Allahut edhe largimi i pengjesës nga rruga. Kër është feja Allahut. Por dikush që ta kupton se feja Allahu është lufta, xihadi, apo ndërsa morale se mërzitjet e Islam, kjo është këç kuptim i mes. Dikush e kupton se Islami është të kesh raporte të mira me ju muslimanët dhe kto është shumë i theksuar ndërsa me muslimanët është katastrofal, apo atë kjo, kjo këç kuptim? Thejën se kushti i parë hart është jet gjithëpërfishse. Krejt është thëf, edhe kjo është thëf, edhe kjo është thëf. Për kushtin e parë. Kushti par. i dytë është që Nëse e vendosim Brenda hartës apo tinë të, të vendosura në vendin e duhur. Në qoftë se vendosim Tiranën kryeqytetin apo në vend të Kukësit, a do të orientojmë apo çelënton? A çelënton? Ose vendosim Tiranën në vend të Brukselit. A gabojmë bot? Nuk do të kem u them, nuk do të di në cinë shtat jam. A ne duhet të vendosim në në vendin e duhur. Në vendin e duhur. Tauhidi e ka vendin këtu. Apo namazi ka vendin këtu, morale ka këtu, gjësat. Andaj të sonë njerëz nga këç kuptimi i fesë, flasin për gjëra të fesëian. Po s'en vend nevat. Po nuk janë vend nevat, dhe ato gjëra i vendosin në vend të besimit në Allah. Atë fjalor që përdoren për disa gjëra të saktuara të fesë, duhet të përdoren vetëm kur lidhet për besimin, në rregull nga aspekti i rëndësisë apo dhe i, i nevojës. Por ata e përdojmë një konteter. A ne duhet që të kenë vend në duher. Këtu, për shembul, ka lumë, e përmendim lumin. Mi pa përmendon, të gveni i lumët, të lumin së brast. Dhe ne jemi ndujmë se, ne jemi të etër. Kërkujmë uj, uj, uj, në hartë nuk ka. Befa së shumë se ka uj. A se për shembul në hartë, të të të si të të të të që ka uj. Dhe të nuk ka. Dhe të nuk ka uj. Nuk e në vend Ne në ato duhet të vendë duhur o musliman. Për ta kuptuar thënë drejt duhet gjërat të vendosen në vendin e vet. Sikur se i ka vendosur Allahu dhe i dërguari i Tij sallallahu alajhi wasallam. Ajo që është e rëndësishme e rëndësishme, ajo që është më pak rëndësishme e mbetet më pak rëndësishme e kështu me radhë. Gjithë do kaos në kadertim okay. mm -hmm. për dhënë këtë kuptim. Dhe e treta që ka bë më kuptimin e 85, nëse nëse e e e, e marrim një shembull hartën, apo mm -hmm. duhet ta kenë mather scene e duhur çka ne kupton mase duhur ti e din shumë bukur mm -hmm. se objektet që në natyr apo zvogëllojnë për dhe 100 mijë herë për shembull në hartë e vërtetë dhe konform do të thotë zvogëlimet konform do ta them madhësisë që kan, ja, e ka ka objekt i jashtë e merr edhe vendin në hartë vendin në hartë në kuptim të madhësisë okay. tash është i përfshirë është në vërtetë e duhur apo por ka mundësi që mos ta kët Madhësi në duvërë. Që fa në në kupton kjo? Kjo në në kupton se nga njere, për shembul, e, metropoli i madhë, të prezentohet në form të fshatit. Aja është, edhe mbën e duvërë është, po a, a në japë neve sinjore se është metropoli, me është krujë qitetë? Jo. Ti edhin shumë bukat në fund të hartës, apo janë ato shenjat, shenjat shen. daluse. Kjo, kjo shenjë është për fabrikë, kjo shenjë është për andaj posa sheshe shesht i map pastë kryqëzitet më nuk mund të jet për shembull Prishtinë apo Tiranë si kurse për shembull Madhësia Washingtonit ose Brukselit ose Parisit tek këtu më radh. Nëse nuk kemi hartë orientuese, kemi atë ne hartë orientuese. Dhe kështu edhe e marim Quranin, Quranin është rëhat. Ne morim Kur'anin, apo Kur'ani është ai natyrë. That I say kaden madhsi Allahu jera ve Kur'an apo i futim në zemrën tonë. I kalon në si kaq të mëdha, me të njëjtën madhësi e futim zemrën ton. Në, këtë barë tjën, nga Korani, dhe në zemrën tonë. Mirpo kanjerë ne katë bartje nga Kurani, dinë në zemrën tonë, po pasojn këtë rregull, këtë kuptim, këtë koncept të fesë, po pasojn zmadhim të, të përvuruar ose zvogëlim të, të përvuruar. Dhe gjithë në emër të fesë. Të gjithë në emër të fesë, fatkeqësisht. Andaj po përdorojnë këtë kuptime. Për këtë arsye, për ta kuptuar fen drejt duhet ka gjithë përfshirje të tërë asaj që është e fesë dhe ajo është çka është në Kur'an dhe Sunet. Ato çka ka, ka përmend Allahu dhe pejgamberi mbetet. Mbetet mikra, mbetet hijabi, mbetet miswaku, mbetet tauhidi, çdo që mbetet. Qase nuk ka det as kur të derogon apo anulo ndonjë, pas çka vdik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qërcë mbeten të gjitha të përfshirja. Mbeten në vendin e duhur, veriu është veri, jug është jug lindja lindje prendimi prendem dashu duhet tip tjep, ti tjep, shprëndajm konform udhëzimeve që kemi në Kur'an. Dhe e treta e merr madhsinë e duhur. Kaç është në Kur'an, kaç është. Tash, ndoshta neve na duket se është në hapësirë e madhe ose në hapësirë e vogël, nuk duhet tuta përdorim logjikën tonë as arsyen tonë, por duhet t'imi bartës të denjë dhe besnik të këtë objektëve nënbranda zemrës sonë. Kush me këtë hartë pastaj orientohet nuk mund të humb kur me Lena Latzaj. Nga sa e ka kuptuar mirë, ku duhet të shkoj? Dhe si duhet të shkoj? Dhe çfarë mirë duhet të përdor për atikushnisë? Çoho na mungon kjo hartë në realitetin tonë. Po kjo harta mungon. Dhe fat keq është po kemi harta ndryshe. Unë kam një hartë, e ka një hartë, a ti një hartë? Dhe kur padrejum si musliman, kur padëshirojmë si musliman, ta shkojmë do ku çdo kush po henxhir hartën e tij, do m'po them, këtu ka lomë burra, këtu mund të pushojmë atë do, nuk ka lomë, këtuçi ka çan. Këtë duhet lëndruar diku në në në koma asociacionas lum ku pasheniu harta të ndryshme që po na shërbërojnë për leje mos pajtimë për çore ta unifikojmë hartën atë të bashojmë njëri-njëri që digitalizon hartën apo? apo dhe pastaj të ecim në drejtim të duhur duke iu referuar kësaj harte kjo hartë na shërben si model se si duhet ta kuptojmë ifën e Allahut azza w jalla e përshtatës që nuk doja pa e kaluar diçka më thën meqëse kemi këtë hartë Nuk kemi preturirëse që thon në këtë hartë, sepse është një tresi hartëtare, por që po të ishte thot Profeti Muhammed sa selam sot, do të ndeshonte ca vende. Ëh, kemi një shpreh të till, apo diku se ato që unë besoj Zotin, por ligjet që mi ka sjell, si ëh, nuk i shoh të përshtatshme për të sot. Siç do të doja të kaloja, do të them, edhe këtë pjesë. Ai ai ai e para që thuat se po të ishte Muhammed sa selam, kjo është një shpifje. Nga se është akuzë për misionin e tij. Sa i ka shkuar nga kjo botë pa përmbushur se duhet. Ndërsa për përmbushni misionin e tij ka ka garantuar dëshmuar Zoti i Gjithësisë mua që ai ka dërguar. Anden sun al-Maida, nahet në tradit Allahu thate al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum al-islama dina. Sa Quraish ka thot, sa se ne poplosim? Jo, kjo sa është në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe, Allah vë thëtë sët, u a plecova njove, fëjnë të uaj, ashtë të plotë. Vallahi, betom në Allah vë në madhë, sëtë për të vindë të Muhammedis a salem, -salem. dhëtë ishte kërëan, dhëtë ishin këto adithe. Pa levizur gjënë nga venet june. Nuk ka nevojtë televizit ajetja pa adithi. Nuk ka nevojtë të modifikohet Kuran e ja Asunetit. Por ka nevojtë përmjësuat Më në rjonet kuptuarit dhe çasja jon për ballë e të vekur në hadiset e Begamerit sallallahu alaihi wasallam. Andaj na mungon niyeti që e padur importa kuptu fen. Do të thotë se kjo më kanë më për të shtuara as për të pastruar. Dhe ata që thënë se këto janë të papërshtatshme, kjo është një deklarat shumë e rrezikshme që njerëzit e tillë mund të kushtojnë dhe me dalë nga feja e Allahut azhgal, nga se Allah thotë ela je aleu men khalaq wa huwa al latif al khabir anogdin ai çka krijuar se çfarë kohë do të jetojmë ne anogdin ai se çfarë kohë do të na vijë neve i drejtë Allahu do valla a thua vall Allahu ti ka munguar dia se do të spulohet kompjuteri, telefoni kështu me rad po kush vja ka mungsuar njerëzve kët pas Allahu do gjeni alo andaj përzire këtyre gjërave në vendi ku nuk do të përzihet na bën një përshë shumë, pashë shumë të helmuar që pastaj helmon zemrat tona dhe helmon edhe logikat, arsujet tona, dhe nga bëmë pasaj të jemi të humbur, debjuar, të mëzim ka të shkod. Ndërsa, vetë ata, që janë marë më problemet e njerëzve, ma dhe ku nuk janë muslimat, kanë dëshmuar si kurse Bernard Shaw, filozofi njërë anglez, qëfarë thotë, po të ishte sëtë Muhammedi, që më shikojë kjo dëshmi, dëshmi. thotë po të ishte sëtë Muhammedi, a.s. Me një, për, për një kohë, së pijet një kafe dashuronte problemet e njerëzimit. Nuk tha duke modifikuar, duke jo jo me këto që ka ardhur. Jam njoftuar shumë. Na periuk kur shumë të shkurt, sa pihet një kafe. Kjo dëshmi e një njeriu që ka jetuar në Perëndim, në problemet e njerëzve, ka tentuar të shtjellon, zbërthën, sqaron dhe në fund të fundit kjo ka qenë dëshmia e tij. Kjo ka qenë përfundimi i tij. Nëse ju muslimanë kështu dëshmoin Po në Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, çfarë mm. do të themi? Pse duhet të kompleksohemi ne? Ne duhet vetëm të njohim fen ton, të ta kuptojmë drejt fen ton. Wallahi, po e kuptuam drejt fen ton. Do të bëhemi shpëtimtarët me Lena Vaxhëlora, shpëtimtarët e këtij njerëzimi në konkurru dukë ka ujtur në humnera, dëgjnerime, shkatrime të shumta. Vërtet. Në zotin të ngrem kokën me këtë mësim, sepse i vetmi problemi që është, është që ne nuk e kuptuar mirë drejt fenë tonë. Padoyshim kjo është fillim. Duket të falënderoj dhe Allah nuk të shpule, të hoqë, për të Allah, të shpreh qofsirë të huxh nëpër këtë bisedë për ta kuqërën tek fat. Allah më ndëroftë ti, ti Allah të shulleft. Aminat. Të nderuar miq, jemi në fund të emisionit Rruga drejt Allahut, ku trajtuam temën rëndësia e kuptuarit drejt të fesë. Në fenë tonë kemi çdo gjë dhe realiteti për të rregulluar nuk është në asnjë vend tjetër. Vetëm të kuptojm fen drejt. Allah ndërrof të gjithë dhe mërë të kofshem në misionin tjetër. Së nëmë aliku.